Студія «Калідор» презентує Гаррі Гаррісон Нещасні втікають Вино було терпким, густим і віддавало пилом, що здіймався за вікном крихітної винарні «Вінні і Бібіте!» – свідчили кострубаті літери вивіски над дверима «Вино і напої!» Під вином мався на увазі продукт місцевих виноградників, а під напоями – багатобарвність рідин у різнокаліберних пляшках. Пекучі промені сонця відбивалися від вибілених стін сусідніх будинків. Бірбанте випив маленьку склянку і знову наповнив її із півлітрового глека. «Спекотно!» – зітхнув він – і власник крамнички, він же бармен, із сумним до чорно засмаглим обличчям щось згідно пробурмотів у відповідь. Троє стереганів за столиком біля стіни азартно різалися у карти із незвичайними картинками. По суті, Чіомонте нічим не відрізнявся від інших містечок Італії, що загубилися далеко від основних її автострад. До цього села вів лише путівець, який переходив у центральну вулицю, і місцеві жителі, які підозріло поглядають на кожного незнайомця, свідомо відокремлювали себе від зовнішнього світу, так само як гори відтинали їхню долину від решти пречудової країни Італії. Навряд чи хто захотів би затриматися у цьому зобожілому і нічим непримітному містечку хоча б на декілька хвилин. І разом з тим тут перебувала та людина, яку шукав Бірбанте. Тут або у найближчих околицях цього містечка. Він задумливо відсорбнув вина зі склянки і ніби з нічев'я поклав руку на стійку бару долонею вниз та скосив очі на годинник. Наближався полудень. Коли ж Бірбанте торкнувся пальцем до ледь помітного виступу на годиннику, циферблат став прозорим, відкривши кольорний індикатор. Показники не змінилися. Відстань до Нарсізо залишилася колишньою, адже він десь поруч, і про це говорили не тільки прилади. Бірбанте буквально фізично відчував його присутність. Це відчуття випрацювалося у нього за довгі роки розшуків тих, хто прагнув сховатися від святої церкви і найсвятішої інквізиції. Нарсізо втік найдалі від всіх і перебував на волі довше, ніж слід було. Але тепер це уже не мало більше значення. Раніше Бербанта ніколи не знав невдач. І з Божою помічю, і цього разу його пошук завершиться успішно. Він торкнувся рукою до масивного хреста, який висів у нього на грудях під сорочкою. Він повинен знайти, Нарсізо. Повинен. Я хотів би взяти із собою літр вина. Господар здивовано глянув на Бірбанте, так немов до нього вперше звернулися із таким проханням. «Ви маєте пляшку?» – запитав він. «Ні, пляшки у мене немає», – тихо відповів той, – і на підтвердження похитав головою. «Но, думаю, я знайду вам одну, але доведеться залишити у заставу п'ятдесят лір». Бірбан ляво махнув рукою. Господар приніс із комори запелюжену плящину, промив її під краном, а тоді через лійку наповнив із великого оплатаного бутля. На завершення забив у горлечко почорнілий корок. Бірбанте висипав на стійку декілька монет, а коли господар потягнувся до них, поклав поруч із грошима кольорову світлину. «Ви його знаєте?» – запитав бірбанте. Господар крамнички акуратно зібрав монети одна по одній, не звертаючи уваги на чоловічі обличчя із темним короткостриженим волоссям та блакитними очима, яке було зображене на фотографії. «Це мій кузен», – пояснив Бірбанте. «Я не бачив його багато років. Дядько помер і залишив йому гроші. Сумма не дуже велика, але я знаю, вона йому не буде зайвою, адже...» «Гроші потрібні всім, чи не так?» «Скажіть, сеньор, ви не підкажете, де мені його знайти?» Промовляючи ці слова, він вийняв із нагрудної кишені складену в четверо-десятитисячну купюру, розгорнув її і залишив лежати на стійці. «Господар подивився на купюру, потім на гостя». Бірбанте буквально шкірою відчував, що і істерігані, які грали в карти, теж не спускають із нього очей. «Ніколи я цього чоловіка не бачив». «Це погано», – озвався Бірбанте. «Адже йдеться про гроші». Він показно, не кваплячись, склав купюру, поклав в кишеню, тоді підхопив пляшку і вийшов із крамниці. Пекучі промені обпалили його, і він змушений був вдягнути чорні сонцезахисні окуляри. Він усвідомлював, люди у таких маленьких містечках завжди тримаються одне за одного. Якщо вони визнали за своїм, то ніколи його не видадуть. Альфа-Ромео червоною плямою виділялася на випаленій сонцем вулиці. Бірбанте запхав пляшку під сидіння, якнайдалі від палючих променів, а тоді перетнув мощену бруківкою вулицю. Хоча над дверима не було вивіски, а вікно нічим не нагадувало вітрину, усі місцеві мешканці знали, тут розташовувалась бакалійна крамниця. Додатковою ознакою крамниці була в'язанка червоного перцю у дверному отворі. Бірбанте відштовхнув перець в бік і ступив у сутінки крамнички. Жінка у довгій чорній сукні не відповіла на його питання і мовчки почала складати замовлені ним продукти. Шматок козячого сиру окраєць хліба із товстою та хрусткою скоринкою. Запах оливок бірбанті не сподобався, і він відмовився від них. Роблячи замовлення, краєм він спостерігав через вікно за винною крамничкою. За якусь мить із неї вийшов один зі старих картярів і зашкотельгав вздовж вулиці. Бірбенте задоволено кивнув, підтверджуючи власні думки. Якщо Нарсізо близько, і його можуть повідомити про появу незнайомця, який ним цікавиться, адже пошуки наближаються до кінця. Справа у тому, що на невеличких відстанях детектор зазвичай брехав. Він міг лише показати, що втікач перебуває десь тут, у радіусі 10 миль Але ситуація зміниться, щойно Нарсізо дізнається, що його шукають Після цієї новини він обов'язково почне хвилюватися, метушитися Словом, різко змінить ритм своїх біострумів І детектор, який налаштований на хвилі його мозку Точно покаже на місце знаходження. Крокуючи до свого автомобіля, Бірбанте дивився просто перед собою, але коли сів за кермо, скосив погляд у дзеркало заднього огляду. Старий тільки одного разу озирнувся, а тоді шмигонув до одного із будинків. Бірбанте склав свої покупки під сидіння поруч із пляшкою вина. Тоді завів двигун. Робив він усе це повагом і повільно, і був винагороджений. Він побачив хлопчиська, який вискочив із дверей, за якими сховався старий. Хлопчик пробіг повз машину, навіть не повернувши голови. Хе. Ну, це вже просто неймовірно подумав Бірбанте і повільно відпустив щеплення. Жоден італійський хлопчик не зможе пройти поруч із гарною автівкою, не обдивившись її від бампера до бампера. А отже, саме цьому хлопчику дали якесь секретне доручення. Тобто Марсізо дійсно десь поруч. Бірбанте розвернув свою Альфа-Ромео і поїхав назад до шосе. Із кожним кроком віддаляючись від хлопчика, який цілеспрямовано рухався вулицею. Прилади скажуть мені все, що я маю знати, посміхався собі у вуса Бірбанта. Підіймаючись із долини серпантином вузької дороги, він помітив на одному із поворотів маленький гайок і завернув туди, ховаючись у тіні дерев, та заглушив двигун. Тишу порушувало лише сюрчання комах. Внизу лежала залита сонцем долина зі смужками зелених полів на околицях містечка. Здалеку Чиомонте із рожевим куполом його церкви, яка здіймалася над білими будинками, Мав значно привабливіший вигляд, аніж зблизька, звідси не впадала у око ані бідність містечка, ні бруд на його вулицях. Бірбанте ковтнув вина, відламав скоринку хліба і складеним ножем відрізав сиру. Хліб був свіжим сир гострим. Проста селянська їжа нагадала йому дитинство, яке він провів на Тосканських пагорбах. Так, подумав він, Італія не змінювалася, сонно мружачись крізь теплі полудні століть під молодійний передзвін дзвонів тисяч церков. Ця країна ніби лежала на долоні Господа, а її долини були поза часом. Гримлячи зношеним двигуном, лишаючи позад себе клуби чорного диму і надсадно скриплячи на кожному повороті, дорогою спускався автобус. На довершення до всього водій, проїжджаючи повз червону автівку, натисну клаксон, і атмосфера умиротворення зникла без сліду. У гніві Бірбанте струснув кулаком слід автобусу і прокляв водія. І тільки після ковтка вина він зрозумів. Він даремно дав волю своїм почуттям. Зрозуміло, що бідолаха ні у чому не винен, і не треба було його проклинати навіть подумки. Обличчя у Бірбанте було вкрите потом, хоча спричинила його аж ніяк не спека. Витягнувши важкі срібні вервиці, він звернувся до Господа і з проханням вибачити його і залишити поза увагою прокльони водієві, які вирвалися з опалу, а відтак вони незначущі. Він молився і просив Господа зрозуміти, чому він розсердився тому що він всього лише людина і не завжди може упокорити гординю». Звернений до господа монолог заспокоїв Бірбанте. «Постійне напруження дається в знаки», – вирішив він, «особливо під час виконання такого відповідального доручення». Повернувшись із Нарсізу, він повинен попросити керівництво відпустити його бодай на рік у якийсь відокремлений монастир. Він не сумнівався. Йому підуть назустріч. Керівництву добре відомо, які перешкоди він долає, аби дістатися до мети і вирішити поставлені завдання. Стрілка індикатора на годиннику здригнулася і поповзла. Занурений у свої думки, Бірбанте не одразу помітив її рух. Тепер треба було забути про них, як і про їжу та питво. Утримання і пісти ще нікому не зашкодили. Бірбанте відставив пляшку, залишки окрайцю та сиру – і схилився над приладами. «Ти тут, Нарсізо, зовсім поруч, і ти так само, як і я, боїшся божого суду. І я йду, аби допомогти тобі». Двигун тихенько завуркотів, і Альфа-Ромео плавно рушила з місця. Бірбанте ледь стримував нетерпіння. Ця погоня була довгою, і декілька зайвих хвилин тепер нічого не вирішували. Він спустився в долину біля самісінького містечка, де дорога ставала менш звивистою. Бірбанте з'їхав на узбіччя і знову глянув на прилади. Індикатор, як і раніше, показував, що втікач близько. «Я знайшов тебе, Нарсізо», – посміхнувся Бірбанте. Тіні трохи подовжилися, але у всьому іншому Чіомонте лишився таким, як і годину тому, коли Бірбанте залишав містечко. Він їхав посеред вулиці повільно, на другій швидкості, і вдивлявся скоса на стрілки приладів. «Вони повинні сіпнутися, коли він проїде повз Нарсізо, і тоді він впізнає втікача і схопить його». «З господньою допомогою!» Вірбанте торкнувся побожно до нагрудного хреста. Та індикатор, як і раніше, показував, що Нарсізо десь попереду. Будинки скінчилися, і знову потяглися поля та запорошені виноградники. Мабуть, Нарсізо ховався не в Чиомонті, а на одній із навколишніх ферм – але із кожною секундою сигнал ставав дедалі слабшим, хоча детектор вів його вперед у безлюддя доріг. Бірбанте охопив липкий страх, і він з пересердя підлогу педаль газу. «Ні, ні, ось це ні до чого», – спинив він себе. «Поспіхом тут не допоможеш. Спочатку треба обміркувати наступний крок». Сигнал ставав дедалі слабшим. Бірбанти нічого не міг зрозуміти, але за мить радісно розсміявся. Ха-ха, як просто. Його Альфа Ромео набрала швидкість. Автобус нарсізо попередили, і він втік. А що б він іще міг зробити? Подорож добігає кінця Нарсізо. «Я йду за тобою!» Бірбенте їхав швидко, зрізуючи повороти. Уже за декілька хвилин попереду з'явився автобус. Бірбенте пригальмував. Звісно, не хотілося витягати Нарсізо із повного автобуса, але іншого виходу він не бачив. Автобус попереду зник за гайком. За декілька миттєвостей знову з'явився на дорозі. Альфа-Ромео продовжувала переслідування, проскочила гай, почала наздоганяти автобус, але несподівано стрілки приладів смикнулися і бірбанти із силою натис на педаль гальм. Нарсізо вийшов із автобуса? Детектор показував, що він перебуває праворуч від дороги. Заднім ходом Бірбанте проїхав сотню метрів, доки не побачив стежину, яка петляла полями. Він не міг набрати швидкість, але все ж таки їхав швидше від людини, яка могла бігти. На круглій вершині кам'яного пагорба сидів чоловік у грубому селянському одязі та із палицею в руках. Бірбанте спинив автівку, аби запитати, чи не проходив хтось стежиною, але не встиг вимовити й слова, коли той чоловік підняв голову і повернувся до нього. Їх погляди зустрілися, і Бірбанте заглушив двигун.